Capitolul 8. Filip dusese întotdeauna viața singurate ca unui copil fără frați și surori și, de fapt, izolarea lui în casa parohială nu era mai apăsătoare decât cea de care avusese parte când trăia maică-sa. Se împrieteni cu Marian. Era o femeișcă de vreo 30 de ani, cu obrajii bucălați, fică de pescari. Intrase în serviciul preotului la vârsta de 18 ani. Era prima ei slujbă și n-avea deloc de gând să o părăsească. Totuși nu uita niciodată să fluture ca o amenințare deasupra capetelor înfricoșate ale stăpânului și stăpânei, eventualitatea unei căsătorii. Părinții ei locuiau într-o căsuță din mahalaua portului și, în săra ei liberă, se ducea să-i vadă. Îi spunea lui Filip povești cu marinari care aveau darul de a înflăcăra imaginația băiatului. Fundăturile strâmte care înconjurau portul se îmbogățeau cu aerul idilic conferit de imaginația lui tânără. Într-o seară, Filip o întrebă pe Marien dacă n-ar putea să o însoțească în vizita la părinții ei. Dăr mătușa băiatului se temu ca nu cumva să se molipsească de cine știe ce, iar unchiul său fu de părere că relațiile necorespunzătoare strică educația copiilor. Preotul nu putea să sufere lumea pescarilor alcătuită din oameni aspri și neciopliți care se duceau la casele de rugăciune. Dar Filip se simțea mai bine în bucătărie decât în sufragerie și ori de câte ori putea își lua jucăriile și se juca acolo. Mătușii nu-i părea rău, ei nu-i plăcea dezordinea și, deși recunoștea că de la băieți te poți aștepta foarte bine să facă deranj prin casă, ea prefera ca acest lucru să se întâmple în bucătărie. Dacă s-ar fi agitat prea mult prin casă, s-ar fi putut să le nerveze pe unchiul său, care era gata oricând să spună că a sosit timpul să-l trimită pe băiat la școală. Doamna Cherei socotea că Filip e mult prea mic pentru asta și inima ei se înduioșea de soarta orfanului. Cu toate acestea, încercările ei de a-i câștiga afecțiunea erau tare stângace și băiatul intimidat rămânea atât de ursuz în fața manifestărilor ei de dragoste, încât doamna Cherei se simțea umilită. Uneori auzea vocea ascuțită a băiatului chicotind zgomotos în bucătărie, dar când intra acolo, Filip tăcea brusc și se împurpura la față dacă Mary Ann îi explica stăpânei de ce au râs. Doamna Cherei nu îi zbutea niciodată să vadă ceva amuzant în ceea ce îi se povestea și îi zâmbea stânjenită. William, băiatul pare mai fericit cu Mary Ann decât cu noi," zicea iarăl unduși lucrul de mână. Se vede de la o poștă că e prost crescut." trebuie pus la punct cu severitate. În a doua duminică după sosirea lui Filip, se produse un incident nefericit. Domnul Cherei se retresese ca de obicei după masă ca să ațipească scănițel în salonaș, dar era tare prost dispus și somnul nu se lipea de el. În dimineața aceea, Josiah Graves criticase cu îndârjire niște sfeșnice cu care împodobise preotul altarul. Preotul le cumpărase de ocazie de la Târcan și socotea că sunt foarte frumoase, dar Josiah Graves zisese că sunt lucruri papistășești. Pe preot îl supăraseră întotdeauna asemenea săgeți aruncate de Graves. Preotul se afla la Oxford în timpul mișcării ce culminase cu succesiunea lui Edward Manning de biserica oficială și el cărei manifesta o oarecare simpatie pentru biserica Romei tare i-ar fi plăcut să aducă oarecare înflorituri serviciului divin, așa cum se slujea în mod tradițional în parohia Blackstable, care ținea de Low Church și, în inima lui, nu trea aspirații tainice de a vedea procesiuni și lumânări aprinse. Low Church, biserica de jos sau umilă, adepta simplității serviciului divin, ferit de orice fast. Totuși tămâie n-ar fi acceptat nici în ruptul capului. Nu putea să sufere nici cuvântul protestant. El își zicea catolic. Adeseori spunea că papistașii au nevoie de un epitet și anume cel de romano-catolici, dar biserica anglicană era catolică în sensul cel mai bun, cel mai deplin și cel mai nobil al cuvântului. Se gândea cu plăcere că fața lui fără barbă și mustăți îi dă o înfățișare de preot și în tinerețe avusese un aer ascetic care sporea și mai mult această impresie. Adeseori povestea că odată la Buloni, în una din vacanțele în care preoteasa nu le însoțise din motive de economie, pe când stătea într-o strană la biserică, preotul francez venise la el și îl poftise să țină o predică. Domnul Cherei își concedia diaconii când se însurau, întrucât vederile lui erau net împotriva preoților care se căsătoreau înainte de a căpăta beneficiul unei parohii. Dar când, în preajma unor alegeri, liberalii scriseseră cu litere mare albastre pe gardul grădinii lui, pe aici se ajunge la Roma, se supărase foarte tare și amenințase că îi va da în judecată pe conducătorii liberali din Blackstable. Acum luase hotărârea să nu dea ascultare vorbelor lui Josiah Graves și pentru nimic în lume să nu scoată sfeșnicele din altar. De vreo două-trei ori, mormăi printre dinți la Bismarck, pe care i-o dădea lui Josiah Graves, când se supăra, deodată auzi un zgomot neașteptat. Își ridică Batista de pe față, se sculă de pe canapea și se duse în sufragerie. Pe masă era instalat Filip înconjurat de o mulțime de cuburi. Clădise un castel grozav, dar un defect de construcție la temelia lui pricinuise prăbușirea întregului eșafodaj care se prefăcuse cu zgomot în ruine. Filip, ce faci cu cuburile alea? Doar știi că duminica nu ai voie să te joci. Filip îl privi o clipă cu ochii înspăimântați și apoi se împurpură la față după obiceiul lui. Dar acasă mă jucam întotdeauna. Sunt sigur că scumpa ta mamă nu ți-a dat niciodată voie să faci o asemenea ticăloșie." Filip nu știa că e o ticăloșie, dar dacă era așa, atunci nu dorea să se presupună că maica s-a acceptat-o. Drept care lăsă capul în jos și nu răspunse nimic. Nu știi că e o foarte, foarte mare ticăloșie să te joci duminica?" Altfel, de ce ți închipui că se numește ziua lăsată de Dumnezeu pentru o dihnă? Astă seară, când mergi la biserică, cum ai să poți să dai ochii cu creatorul dacă după amiază ai încălcat una din poruncile lui? Domnul Cherei îi spuse să-și strângă imediat cuburile și nu se mișcă de acolo până ce Filip nu se execută. Ești îngrozitor de obraznic," repetă preotul. Gândește-te ce supărare îi faci mai ți care e de iaie în ceruri." Lui Filip îi veni să plângă, dar în mod instinctiv se ferea să-i lase pe alții să-i vadă lacrimile, așa că strânse din dinți ca să nu-i scape nici măcar un suspin. Domnul cărei se așeză în fotoliu și începu să răsfoiască o carte. Filip rămase în picioare la fereastră. Casa parohială era puțin retrasă de la șoseaua spre Tercan Bari și din sufragerie se vedea un semicerc de iarbă și apoi câmpiile verzi care se pierdeau în depărtare. Peste tot pășteau oi. Cerul era trist și cenușiu. Filip se simție îngrozitor de nefericit. Curând intră Merien ca să servească ceaiul și mătușa lui Iza scările. Ai dormit, William?" întrebă ea. Nu," răspunse el. Filip a făcut atâta zgomot încât n-am putut închide ochii. Lucrul ăsta nu era foarte exact pentru că de fapt propriile lui gânduri nu îl lăsaseră să doarmă. Iar Filip, ascultând morăcănos ce se spunea, reflectă că nu făcuse de odată zgomot și nu exista niciun motiv pentru care să nu fi putut unchi său să doarmă înainte sau după acel accident. Când doamna Cherei ceruie explicații, preotul povesti cele întâmplate. Și nici măcar nu și-a cerut iertare," încheie preotul. Vai, Filip, dar sunt sigură că regreți," zise doamna Cherei, dorind din tot sufletul ca în ochii unchiului, copilul să nu pară mai rău decât era." Filip nu răspunse. Molfăi mai departe tartinele cu unt. Nu-și dă de seama ce putere îl stăpânește, care îl împiedică să-și exprime într-un fel sau altul regretul. Simțea că i-ar durechile, îi venea oarecum să plângă, dar nu era în stare să rostească niciun cuvânt. E păcat că strici și mai tare lucrurile, făcând pe bos un zise domnul Cherry. Terminarea răceaiul în tăcere. Din când în când, doamna Cherei se uita pe furiș la Filip, dar preotul se făcea anume că nu-l bagă în seamă. Când Filip îl văzuse pe unchi său că se duce sus pentru a se pregăti să meargă la biserică, se repezi în vestibul și-și și haina. Dar, coborând scările și dând cu ochii de el, preotul îi spuse, Astă seară nu vreau să mergi la biserică, Filip. Nu cred că ești într-o stare sufletească potrivită pentru a intra în casa domnului." Filip nu spuse o vorbă. Simți că e supus unei profunde umilințe și obrajii lui se înroșiră. Îl privi tăcere pe domnul Cherei până când își puse pălăria cu boruri late și pelerina voluminoasă. Doamna Cherei îl însoțica de obicei până la ușă, apoi se întoarse către Filip. Nu-i nimic, Filip. Duminica viitoare n-ai să mai fii obraznic sau, cel puțin, așa te rog eu, și atunci unchiul o să te ia cu el la biserică seara." Îi scoase pălăria și haina și-l conduse în sufragerie. Vrei să citim împreună slujba vecernii și să cântăm imnurile la orga mică? Crezi că ți-ar face plăcere? Filip plătină cu hotărâre din cap. Doamna Carey era în mare încurcătură. Dacă nu vroia să citească împreună slujba, nu prea vedea ce ar fi putut face cu el. Atunci ce vrea să faci până se întoarce unchiul? Întrebă ea neputincioasă. Într-un târziu Filip renunță la tăcerea lui. Vreau să fiu lăsat în pace, zise el. — Vai, Filip, cum poți să fii așa de nepoliticos? Doar știi că unchiul tău și cu mine nu-ți dorim decât binele. Nu mă iubești deloc? — Te urăsc, aș vrea să mori. Doamnei cărei i se tăie respirația. Sălbăticia cu care spusese băiatul aceste cuvinte o făcu să tresară și să ignească de durere. Nu știa ce să mai spună. Se așeză pe scaunul soțului. Și gândindu-se la intenția ei de a-l iubi pe acest băiat infirm și singur pe lume și la dorința ei puternică de a se bucura de dragostea lui, era astearpă și, cu toate că, evident, fusese voința Domnului să nu aibă copii, uneori nici nu putea măcar să se uite la prichindeii de pe drum, fără să simtă un junghi cumplit în inimă. Ochiii se umplură de lacrimi care începură să se rostogolească una câte una pe obraj. Filip o priviul uluit. Doamna Cherei își scoase Batista și izbucni într-un plâns nestăpunit. Deodată Filip își dăduse seama că plânge din pricina vorbelor lui și îi păru rău. Se duse la ea și, fără să spună nimic, o sărută. Era prima dată când o săruta fără să-l roage cineva. Și bieta femeie, atât de micuță în rochea ei de în negru, chircită și cu fața subtă cu cârlionții ei caragioși, îl pe băiețel în poală, îl înconjură cu brațele și plânse de credei că o să-i se frângă inima în piept. Dar acum lacrimile ei erau și lacrimi de fericire, pentru că simțea că a dispărut stingerea la care-i ținuse până atunci a străini unul de altul. Acum îl iubea cu o dragoste nouă, pentru că o făcuse să sufere.